بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و اختلاف احوال الناس فی البرزخ و مجازات قیفیت المجازات و مبحث کے دریم نمبر باب شاہ سب ذکر کی مخ کی حقیقت دا موت ذکر کو دا خبره دا چې دا سنه دا چې دا مارغنا رستو انسان ختم شو مخکې مونږ وویل چې انسان حقيقي عبارت د روح نه ده او په مرګه سره چې کم د انسان ختمي کی نه یي نقطه مې نصيقه هه ابو الحسن سره کی روح و مرتی نہیں مرگی بدن سے او یو بلویچ کون کہتا ہے کہ موت آجائے تو مر جاؤں گا میں تو دریاغ ہوں سمندر میں گر جاؤں گا نیا پلد انسان لوئے دنیا دا لوئے کار دے مرگ سارا ختمی د ترے دا مرگ یو عالم دی شریعت عالمی برزخ وی لیکيږي سوه ته وی عالمی برزخ نو پغی کې د خلکو د جزا په سره مختلف اقسام دي مشاهره به ذکر کړي برزخ لغوي معنی پرده ده لو غوی معنی د برزخ څه پرده قرآنی کریم کې داشته دی دا و بینه هما ازر ازر دننه ازر ازر د دوا شي کنه نه کا شپ شپ کنه نه زید مسلمانم یمنس کی یخنی خنی دی یار کریم کریم بیٹه کنه دوستانو خری خبره نه اوور لی چې غریو کريباژ چې ګریب کریباژ ب نه همما برز خوله ی بغیان او صورتته فرقان کې هم را ځ مجا و حجر محجوره دم مرگ نرسته او د قیامت نمخ کی دی وخت قرانی کریم هم برزخ ویلی ومن من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون مخکې د نور ذکر وکړه آتا اجازه احدکم الموت اذا جاء احدهم الموت قال ربي رجعوني لعل اعمل صالحا فيما تركت الا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعث مخکې مرګ ذکرو او ذا برزخو الى در مرگ نرستو او د قیامت نمخ کی دا چه کمدنو برزخ ده کلیات اب البقاخ اغازی کرکی چې دا برزخ ده برزخ مطلب دا دی چې دا دیوال غنت ده پرده ده نو دا خلق نو اپس دنیا ترات لیشی دغه کلا پر اغله لیکنه سراغله دي کلا انها كلمه هو قايلها نشرت له دنيا ته او دې چې کم دنو مخه ته اخرت ته وملاتله نش چې څو حکم شوی نه نه فیضان فی خف السور سره خبره کی نو دې په میانس کې چې کم دنو باندې د ندا برزخ شو نو مرګ نه راستو د قیامت نه مخکي دغې وقت ته بررزخویل ل کېږي دا بررزخ چې دی نو دد داس حیثیت دی لکه عالم بطن په نظر سره عاالې دنیا ته د انسان چې دنو د دنیا ته چې را شي روحې دنیا ته دا د دو چې کمدننو یو و رایزن دې ووي بلله ا بیا پچ مع د کې د کله چې کمدننو د الله دی باده موار شي مکب شي نو د مکاف کېدو نهروتو دی د یو کور مشر شي بیا دی چې کمنو دی یو معشرې فردو ګرځي بیا د هغې نروتو دی دی یو ملک فرته شي وګرځې او, او دی بیا چې کمنو د عالم د دنیا سوو موګرځې فراردو موګرځې دا انفرادي ې عاالې بتن دی د مور ګېډه او ماشوموالی وخته دا انفرراین لږي د خپل لې مې کوي دی که د چاسه کارو نشته دا الله تعالی تعال د دن مطالبه نشته دا انفرادیین لکیې د د دی نروو دی عملی میدان تپک دي دا علمې برزخ چ کوم دی د الې اخرت دپاره دا د انفررا زن حیثیت لري د عالمي بطن سلري حیثیت لري نو په دغه ځای کې د خپل انفرادي اعمالو سره د انفرادي سزا سره کار دي اجتماعي خبري نشته دا به رستورازي ده زه د زن خپل انفرادي ذاتی تور د صفات او ملکیت به اهمیت په دغه اړخ مطابق د سزا مخصوصه ای ای کو سرخوا کی قبل کس یې غته هم پته نه لګي شد تا تکلیف ته اذان لا عالم دی دا عالم برزخ دا عالم اخرت مخته داسه حیثیت لري کله کره دنیا مخته عالم بپن آل دا چې پچاتې لري اوس پاغه به تیری چې چاته سپته نه لګي یعنی لکه چې څنګه دنیا د پاره د تکلیف د پاره بچي ته یا راول شي عالم بدن کې وبیا تفلانہ زندګۍ کې مدار شانتې د اخرت د پاره د ارواح ته یا راول شي په برزخ کې تاسو چې برزخ کې د اړ دي تفلانہ زندګۍ ده او دې کې تیارول شي وبیا چې کله دا وښينه دوه سمکه دګېډ را وسشي راوږي پهظانوې خفی سور شي حشر شي نو بیا به ویللادهو شي خو د زم کې د ګېډ نه د زمکې د ګیلډ نه به ولاده شي دا حالمي بر زخې دی دا زمان دی ظرفې زمان دی او که ظرف مکان دی دا ظرف زمان دی او که ظرف مکان دی سرسری علما چې کمی ظاهري نظر والو چې هغه په نصوص کې محققین نوي نو هغه وی چې عالم برزخ ته دین او دا زمان دی دا ظرفی سا دی زمان دی یعنی د مرگ نروس دی دور تا برزخ ہوئی د دور تا سوی لکی عالم برزخ او د دی مکان چې کمدنو بس دا قبر دی مکان د دی چې کمدنو داسې سش دی قبر دی دا غیر محققین نی په نو سوسو کې نو نا زرمنيشتا کله کردې مطلب دا دي چې چا ته دا قبر نصیب نشو نو هغه عالمي برزخ نصیب نشو نشو <تصفح> شو ته دا قبر نصیب نشو د جثه ځای یې نشتا هغه عالمي برزخ کې نه دی محققین عالماندا دا ذکر کړي انسان خواست الابارت دو روح نده بدن خود ده و مطیه و کسور ده او خود ده مرک سرا ختمشی مرک شراغی بس ده بدن حیثیت سشو ختم شو او خوری که گی الا الانبیاء الانبیاءی کرامونا الاوه ده بلچه سرده ده بلچه ده نشت خصوصیت بس دا سررف دام بیا کرام خصوصیت دی شوهده هم ضروروری نه ده چې دا د خاور نو وي کېد شي چې شوي بلکې د ساح کرام باک نه نشته کشی نو د هغید نه د هغې په صحابیت کې فرق راي او نه چې کمدنو د هغوی په درجه کې سر راځي فره راځي یو شید حافظ خاوري شي د هغه په هیز درجه کې فرق راځي د بدن دومره صحيثیت او اورین شه دې او کسوړه اصل انسان روح دی د روح د روح د وټلو نارسته د روح د پات کې دوه زیشته او کنه دا تاسو کړه چې دا روح انسان بدن روح ووته نو کې انسان دا بدني نو ده خو چې کومنره چا و وسوځو چې درياب تلړو کو جیاس کې والو تو او بخورولهلا هلته خاور شو دالې بررزخ دا دی اصل انسان خو رو او د مرگ نهروو دروخپل موقام شته خپل ځای شته خوونشته ځای شته نو چې دی خبرې ته سوچو کې نو په خپله به د ته په توولې چې بررزخ مکان دی که زمان دی نو دروخ یو مکان دی اغزیل <سؤال> تا یا علیین تا زی او یا چه تا زی زجین تا زی چی روح کملاقیتا زیتا لڑشی آغی زیتا برزخوی لکی گی راتلل <سؤال> نراتلل <سؤال> حشر جزا و سزا دا ټول <سؤال> پچا دی پروح پاندی بدن تا تعلق کی گی معمولی گونتا که احساس لاغی مناسب دا نصامی پا طریقہ بانے اجزای اصلیو تا اجزه زیده و سرم دا وعده ایش ده آقا خود طول هر سپچا روح پند دو روح خوی و مکان که ده دی. وشی ته سوچو که نو پا خبلا و پا تولکی چه برزخ مکان ده کوم زمان دی. او دا برزخ دایرات دا دومره را تنگه نه دا چگینی نو دا دو نیم گزا که تا دا پنج پوزمه کچه دن دا سو شده برزخ ده برزخ لوی ده برزخ لوی عالم نه غیبره ابروباد دیګر است آفتاب او آسمانه دیګر است عالم غیبده ارید بار چې کومن وریځشتا تغیر لپاره بدونس سیله شته تغیر نور شته د ریزمکه شته د غی آسمان شته زمکه را جوخته شي په روح را جوختی کی کنه زمکه لپاره خشی په روح شې فراخه شي کنه دا, دا عالم غی زمکه را عالم غیب اسمان دی عالم غیب نور دی حال تاو تاو نور راو خینا نور دی دو کتی کتیس مکر کرا خود دا دقی که متشکل که دی دا تاو نور را دی پا دی دو نیم پوٹا زائی که تاو نور ځای دا دا عالم غیب خبرې دی نو محققین علمان پا دی باندې پویی گی قرآن کریم حل دا چه برزخ مکان نک زمان نه د برزخ دن کې کوم یار اس مخ کرا غلده دی ورائهم دا ورا څه شي دی دا ظرف زمان دی که ظرف مکان دی نباذو کتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم دا غدا مکان دی که زمان دی مکان دی او په دې خلق نبوویي ما ظاهر بین حضرات چې کومني ستاسو په دې مړو جو مقابل د دې دې ته کې له ضرورت برزخ زمان دی ندې باندې دا جملې په وېګې موږ په دې نو دای کم نه نو دا دا دا غلطه تهمینه دا د سرد نصوص نه نصوص باندې پويګینه او نشه کم نه تحقیق په نصوصو کې دا دا ظاهر نصوصو بین علماء دي داسې ولې کېږي ظاهر بین علماء دې چې کم نه نو د شریعت د روح نه خبر او نو د انسان د حقیقت نصر شدی خبر دی خو خویو لوی عالم ده پا لوی عالم تا چې ده نو ده تنگی سوڑی را حستو نو لن ده خبر آقوها نو دا ظرف چه ده زرف مکان ده ظرف مکان ده زمان خو بخو دی ایلا یومی یو بعصون زمان خو خود دلکا خو دا برزخ چه نو دا عالم برزخ دا مستقل دنیا ده مستقل شه دی عالم نے او تنویر رحم الله تعالی شعر جماو دا تنویر رحم الله په امداد الفتاوا کې نقل کړل دي چې غیبر ابروباده دی ګرز افتاب او آسمانی دی ګرز دا عالم غیب چې کمندنو خپل وریځ ده خپل سیلایي ده او خپل بادونی دی خپل آسمانی دی خپل زمکړه خپل, خپل نور دی دا چې کمند دا عالم کې ارسشたり دی څه نه چې لدا غزان کې وکړه ته دلشتې او بدل د کیدار سرا وړل اندره ما خبر اده په دا دنیا کې منګو تاسو ګور مخکې نه معلومه شو چې دخل کو چې کمندنو اعمال له ها سره خلق مختلفو خلق سو مختلفو د اعمال له ها سره د چا بهیمیت غالبو د چا ملکیت غالبو چې توازنو چا کی یو وچا کی بلوا سوق د ملکیت په تګه د ملکیت منافيرات او ارتکاب وکړه چا د ملکیت د مناسبات او سکو ارتکاب کو چې څنګه خلق چې کمیونس دې مختلف دي د پرشانتي د عالمي برزخ بدلی مختلف دي د عالمي برزخ بدلی سدي په عالمي برزخ د چې دې دام من وجهین چې کمنن د دنیا ته تمه ده او وجهن د اخت ابتدا دا ده صحی ده من وجهن منوجین نو چې کله من وجهن, وجهن د دنیا تهې مشه نو کا اعمال چې دي چه کم اعمال د دنیا کې کول نو د هغې د سزاګانو د جزاګانو احساس ده د به دنیا کې نه کېدو ځکه دلته د بهیت حجابو د بهیت سوو حجاب مرک سره د بهیت حجاب شو شو ختم شو عکه اعمال دي او د چانسو جوړیږي د چانسو جوړیږي دا غ اعمال دي چې د تا چې کمنو ورکول شي دا برزخ دا د اخرت د دنیا چې کمنو ته تمشوا د سزاګانو و غیرو د لیدلو سره کتل سره شاسبه په ورو تفصيله کی نو دې سره چې کمنو د اخرت غی ته تیارې وي اخرت غی ته سده تیارې ری دا غی د پار چې کمنو د تمهید او د ابتدا حیثیت وکړي لري ځکه وي چې اختلاف احوال الناس اختلاف احوال د خلکو فل برزخي په برزخ کې ايالم ان الناس